בעזרת <אז> השם נדבך ספר לקוטי תפילות, תפילה קי"ט, מפסד על תורה קנ"ט בלקוטי מואבן. נדבות פי רצינה ה' משפטיך למדני, דרך פיקודך הבינני, ועשיך בנפלאותיך. דרך שקר הסר ממני ותורתך חונני. ריבונו של עולם, מלא רחמים נותן התורה. עוזרנו והושיענו וזכינו לעסוק בתורתך הקדושה יומה ולילה. קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך ותתאר רעיוני וליבי לעבודתך עד שאזכה ללמוד תורה לשמה באמת. שיהיה כל כוונתי בלימודי באמת לשמך לבד, בלי שום פניות ומחשבות אחרות כלל. בלתי לה' לבדו. ואתה ברחמך תעזרי אני בכל עת לקדש ולתאר עצמי כראוי עד שאזכה שיהיה קול לימודי בשביל שכינת עוזך, לאקמה שכינתה מאפרה, עד שיעלה קול לימודי להשכינה שהיא אמצעי בינו יתברך ובין העולם. תקבל השכינה הקדושה כל לימוד תורתי באהבה גדולה, ועל ידי זה תמשיך עלינו כל ההשפעות, ויהיה נעשה מלימוד תורתנו שפע רוחניות ושפע גשמיות. שתעלה השפע מעסק תורתנו הקדושה לחיות כל העולמות העליונים, וכל המלאכים, ושרפים, ואופנים, וחיות הקודש, וכל דרי מעלה, וגם תרד השפע גשמיות על ידי לימוד תורתנו לכל בני ישראל עמך, ותשפיע לנו על ידי זה בני חיה ומזונה, בשפע גדול דקדושה, עושר, וכבוד, וחיים, צדקה, וברכה, ורחמים, וחיים, ושלום, וכל תאובזה ובבא. ולכן תרחם עלינו, ותעזרנו, ותושיינו, אשר כל העדים והאווירים שנשאב מהתורות של בני ישראל עמך הקטנים במעלה, אשר אין זוכים שיהיה לימודם עולה להשכינה, אשר לימודם מתפזר באוויר בלילה על הקר של כל הגרדינינינימוסין הייצין בלילה, ומכה עליהם, וכל בני עולם שואבים מעדים אלו. אנא ה' עושה נפלאות גדולות לבדך, רחם עלינו למענך, וזכינו שנשאב ונקבל מאלו העדים של אלו התורות לטובה. שנזכה שיהיה נעשה אצלנו מהם טל תורה, טל אורות, סם חיים. ועל ידי זה נזכה להתעורר בכל יום בהתעוררות חדש, בחשק נמרץ והשתוקקות גדול, לעסוק בתורתך ובעבודתך הקדושה באמת. ותהיה תורתך הקדושה החדשה בינינו לגמרי בכל יום ויום. ונזכה לעלות מעלה-מעלה בקדושתך העליונה, עד שנזכה לחדש חידושים דאורייתא אמיתיים על ידי זה, על ידי שנקבל ונשאב מאלו העדים הנמשכים מכמה וכמה תורות של כמה בני אדם. ויצטרפו אלינו צירופים חדשים, קדושים בתורתך הקדושה, עד שנזכה על ידי זה לחדש חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה בכל יום ויום כרצונך הטוב. ותשמרנו ותצילנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, שלא יזיק לנו חס ושלום בחינת הטל הזה הנעשה מאלו התורות המתפזרים באוויר. שלא יגיע לנו חס ושלום על ידי איזו התעוררות לרדיפת המשא ומתן והשלושים ותשע מלאכות. ותצילנו מתאוות ממון ומרדיפת ותרדות העולם הזה ועבליו. רק נזכה להשליך יהבנו על אדוני ולבטוח בך לבד שאתה תכלכלנו ותפרנסנו ברחמיך הרבים בעתו ובזמנו. ולא ניגע לריק ולא נהד לבהלה. רק כל תשוקתנו יהיה לתורתך ולעבודתך באמת תמיד יומם ולילה. ונתעורר בכל יום ויום ובכל עת ובכל שעה בהתעוררות וחשק ורצון חדש לגמרי אליך ולתורתך ולעבודתך באמת ובלב שלם כרצונך הטוב. עד שנזכה לעסוק בתורתך לשמה כל ימי חיינו. ולשוב אליך באמת, ולקיים מצוותיך, ולהתדבק בך תמיד מעתה והבעולם אמן סלע.